Зверніть увагу. Заочне рішення може бути скасовано, якщо ваша заява за формою та змістом відповідає вище вказаним вимогам статті 229 ЦПК України. Ви довели суду, що або взагалі не повідомлялися про розгляд справи, не отримували повістки, не розписувалися при їх одержанні, не мешкаєте за адресою на яку вони відправлялися, тощо, або повідомлялися, але не могли прибути в суд через поважні причини, наприклад, знаходження в лікарні, тимчасове проживання за іншою адресою, або в іншому населеному пункті, відрядження, тощо. В заяві про перегляд заочного рішення ви посилаєтеся на конкретні докази, які підтверджують хоча б часткову необґрунтованість вимог комунальників, неправильність розрахунку суми заборгованості, ненадання або неналежне надання комунальної послуги. Не забудьте, що заява про перегляд заочного рішення, як і заява про скасування судового наказу, подається до суду в двох екземплярах, до яких додані докази, а на третьому працівник судової канцелярії має поставити відмітку про її прийняття. Подаючи заявку про перегляд заочного рішення, ви повинні сплатити судовий збір у сумі 275 гривень. За інтернет-адресою http.coort.gov.ua.суди. Оберіть сторінку суду і в розділі «Судовий збір» вибравши вкладку «Заява про перегляд заочного рішення», сформуйте квитанцію або сплатіть судовий збір у режимі онлайн. Після скасування заочного рішення суд має призначити слухання справи заново. В загальному порядку, у цьому випадку, ознайомившись із матеріалами справи, потрібно скласти письмові заперечення проти позову до яких долучити всі наявні у вас докази.